السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taj'alus sa'ba wal hazna iza shi'ta rabbi sahla Allahumma innaka afuun tuhibbul afuwa faafu anna Wa an walidina wa an mashayikhina wa an asati zatina wa an jami'il mu'minina wal mu'minat Al muslimina wal muslimatil ahyai minhum wal amwat Innaka sami'un qariibun mujibu al Wa ya kadi alhajat Allahumma ahdina li ahsanil a'mali wa ahsanil aqwal فإنه لا يهدينا إلى هما سواك واقنا اللهم سيء الأعمال وسيء النوايا فإنه لا يقين منا منهما سواك ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidum majid amma ba'da saudara penubuh ustaz muhadi syahrudin muslimin muslimat pendengar setia radio aiki yang dirahmati dan nikasi Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kembali perbincangan menelusuri surah al-qamar muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian sebelum ini Elok kalau saya dapat ingatkan di kita semua kepada beberapa adab Untuk kita membaca Al-Quran Al-Karim Untuk kita menjadi ahli Al-Quran Al-Karim Perkara ini dinyatakan oleh Ibn Qudama Al-Maqdisi Dalam kitab beliau Untuk tajuk Mukhtasar Minhajil al Qasidin Al-Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi Merupakan seorang Ulama terkemuka dalam mazhab Ahmad bin Hanbal Mazhab Hanbali Beliau melihat kelebihan yang terdapat dalam Ihya al dan beliau cuba untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang berlaku dalam Ihya'ul Middin Ini merupakan manhaj salaf Ulama-ulama salaf saling bantu-bantu di antara satu sama lain Mengkomplimankan antara satu sama lain Untuk membaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada orang sebelumnya Ini satu manhaj ilmu yang penting diamalkan oleh di semua umat Islam Dan perkara ini disebut oleh ibnu Usaimin Al-Marhum Salam ulama terkemuka dari Bumi Riyadh beliau menulis buku beliau bertajuk Syarah Tula Bil'ilim. Syarah menceritakan tentang adab Tula Bil'ilim, adab kepada penuntut-penuntut ilmu. Antaranya bila kita melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada seseorang sahabat kita, orang-orang alim, orang-orang sebelum kita, lebih baik kita tak payah sebut namanya. Kita hanya sebut secara hin sahaja, menyebut secara tidak menjelaskan personality itu melainkan kalau ada keperluan. Ini merupakan adab yang penting. Kalau semua orang-orang yang berilmu mengamalkannya, tentulah tidak timbul hasad dengki sesama mereka dan tidaklah berlaku perbalahan dalam perkara-perkara yang tidak penting sebenarnya. Perkara-perkara furu' sebenarnya. Muslimat-Muslimat yang rahmati dan dikasih Allah sekalian, Ibn Qudama al-Makudisi, meringkaskan idea daripada Minhajil Qasidin dinamakan Mukhtasar Minhajil Qasidin. Datang seorang ulama' sebelumnya, meringkaskan Ihya' al namanya Minhajil Qasidin. Datang Ibn Qudama' al-Milakudisi, meringkaskan ringkasan kepada Ihya' namanya Mukhtasar Minhajil Qasidin. Beliau menyatakan dalam kata-katanya, Yang pertama, pembaca Al-Quran seharusnya sentiasa berada dalam keadaan wuduk, beradab, tunduk kepala, tidak bersila, tidak bersandar, dan tidak duduk dalam keadaan sombong. Ini antara adab-adab yang penting untuk kita yang nak Al-Quran itu mewarna-warnikan kehidupan kita, mencorakkan kefahaman kita. Menjadi ahli Al-Quran ini memerlukan daripada kita mempunyai adab yang tinggi terhadap Al-Quran yang merupakan kalam Allah. Dan yang paling baik dikatakan beliau, membaca Al-Quran ialah ketika berada dalam salat. Ini merupakan soalan yang pernah dikemukakan kepada Nabi SAW. Dan kemudian, saya merujuk juga kepada pandangan dikemukakan oleh Mufti Beirut. Beirut, negara Lebanon yang hari ini dibom oleh orang-orang Yahudi Beliau mengatakan tidak ada masalah untuk mengharumkan Al-Quran Mengwangikan Al-Quran itu Dan mengucupnya tak ada masalah Karena kalau kita lihat dalam hadis dikatakan Hajarul Aswad Yaminullahi fil-aruh Hajarul Aswad merupakan tangan Allah SWT di dunia Maka boleh dikucup, dicium dan sebagainya Dan Nabi SAW mengucupnya Maka Al-Quran juga merupakan kalam Allah. Milik Allah SWT yang mulia Tidak jadi masalah untuk diwangikan dikucup sebelum atau selepas Membaca Al-Quran itu Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Allah kita akan sentuh perkara ini lebih lanjut Dalam kuliah-kuliah akan datang sedikit demi sedikit Supaya kita dapat mengukuhkan semula Kefahaman bagaimana nak beramal Dengan Al-Quran ini Dalam merti kata yang sebenar-benarnya Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Kita beralih kepada Ayat 47 dan seterusnya A'uzubillahi minasyaitanirajim إن المجرمين في ضلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياكم فهل من مدكر صلى الله العظيم Ayat-ayat yang terakhir dari surah Al-Qamar ini Allah Subhanahu sebutkan ayat ke-47 terjemahannya mengikut tafsir yang saya pilih, terjemahan yang saya pilih diketuai oleh almarhum Profesor HM Hasbi Siddiqi. Beliau mengatakan sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam keadaan kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret neraka di atas muka mereka dia katakan kepada mereka rasakanlah sentuhan api neraka sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu mengikut ukuran dan sebenarnya perintah kami hanyalah perkataan seperti kejapan mata Musim-musimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian ayat kerim satu dan sesungguhnya telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu maka adakah orang mahu mengambil pengajaran Ayat-ayat yang penghujung dari surah yang mulia ini, Allah SWT gambarkan kedudukan manusia yang akan menerima seksa Allah di akhirat kelak. Di sini kita lihat ayat ke-47. Allah SWT menggambarkan mereka akan memasuki azab yang pedih. Mereka akan dibakar dalam api neraka. Sebenarnya, kata Al-Imam Masyuti Al dalam kitab tafsirnya, Durul Manthur, Akhraja Ahmad wa Muslim, wa Abud bin Humaid al-Tirmidhi, wa bin Majah, wa ibn Jarir, wa ibn Munzir, wa ibn Marwawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anh, kata, Jaa mukhlisku Quraisyin ila Nabi, yuhasimunhu fil qadar, fanaa zal yooma yushabun fil nari ala hujumuhi muzu masasakar. Inna kullu shayin khalaqnaahu bi qadar. Ini style imam syiitie. Beliau ni akan memukulkan semua ulama-ulama yang membincangkan yang Membahaskan satu ayat itu, menyorot pandangan-pandangan mereka keseluruhannya. Maka dikemukakan pandangan mengikut konologinya Imam Ahmad, Imam Muslim, Itirmidhi, Ibn Majah, Ibn Jarir, Ibn Mundhir, Ibn Mardawai daripada Abu Hurairah bahawa sebenarnya ayat ini turun disebabkan beberapa orang, musyrikin, orang-orang Nasrani datang jumpa Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi masalah kadar, kadar dan kadar. Qadak dan Qadar, bagaimana ketetapan Allah. Mengapa Allah takdirkan kami ni tidak jadi Nabi macam kamu. Seolah-olahnya begitulah. Mereka menyakiti Nabi SAW untuk mengatakan, Mengapa Allah SAW mentakdirkan kami jadi begini, kamu jadi begitu. Mengapa Allah mentakdirkan yang ini kulit hitam, yang itu kulit putih. Mereka menanyakan kepada Nabi SAW soalan-soalan yang Nabi tak mampu nak jawab. Bila Nabi tak mampu nak jawab, mereka pun pulang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar Nabi untuk jawab pada kali-kali akan datang begini wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bila datang golongan ini untuk bertanya kepada kamu lagi soalan-soalan kamu jawablah begini ayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini sebenarnya satu satu bab dalam ilmu bila orang bertanya soalan-soalan yang susah nak jawab lebih baik mendiamkan diri sahaja ini merupakan amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana bila kita bercakap dengan orang yang tidak mahu faham dia akan menyusahkan kita Dan akan menyebabkan kita Makin Makin Tertekan Dan bila kita tertekan Kita pun akan bersisih dengan perkara-perkara Yang sebenarnya Dia tidak akan sama dengan kita Kan senang Kalau semua beramal Dengan kaedah yang dipakai Yang diterima oleh semua Ulama' fuqaha' La inkara Fima khtulifa fihi Wa innama al-inkaru Fima tufiqa alaihi Kaedah yang dipakai Oleh para ulama' Dalam kaedah syara' Tidak ada guna kita ...menyatakan bantahan kepada perkara-perkara yang memang khilaf. Lebih baik kita mengingkari perkara-perkara yang disepakati oleh semua ulama Islam dalam satu bab. Kita kena amar ma'ruf nahi mungkar dalam perkara yang semua orang meritifak tentangnya Kalau kita membawa isu-isu yang furuk dan kemudian tidak ada nokta persetujuannya, tidak ada guna dalam perkara-perkara seperti itu. Dan... Kita melihat perbezaan pandangan, prosesian melaku daripada zaman sahabat Nabi SAW lagi. Maka di sini Nabi SAW ketika berjumpa dengan golongan Nasrani dari Najran. Mereka bertanya kepada Nabi soalan-soalan yang -soalan memang Nabi bagi jawapan mereka tidak akan satisfied dengannya. Nabi SAW padahal telah bagi kemudahan kepada mereka untuk duduk dalam masjid Nabi. Dan ini menjadi pengajaran kepada kita semua keharusan memberi orang-orang kafir untuk masuk ke dalam masjid selagi mana tidak berlaku penghinaan kepada masjid itu. Tidak berlaku kekotoran, najis dan sebagainya kepada masjid dengan harapan mudah-mudahan Allah membuka hati mereka untuk masuk Islam. Itu merupakan amalan Nabi SAW terhadap romongan yang ingin berbincang masalah. Tetapi ternyata rupa-rupanya Allah SWT sudah tutup pintu hati mereka Menanyakan kepada Nabi soalan-soalan berkaitan dengan kadak dan kadar Yang memang Nabi SAW jawab mereka tidak akan merupakan hati dengannya Muslimin-Muslimat yang dirahmati dan nikahsi Allah sekalian Kemudian Al-Imam Masyuti membawa pandangan kedua Wa akhiraja Ibn Abi Hatim wa tabarani Wa Ibn Merdawai wa ibn Shahin Wa Ibn Wal-Barudi Fi sahabah wal khatib Fi tali taliyat talkhis Wa Ibn Asakir. As عن زراره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه تلا هذه الايات ذوقوا ما سقر ان كل شيء خلقناه بقدر قال في اناس من امتي في اخر زمان يكذبون بقدر الله في satu pandangan dikemukakan oleh Al Imam asy dan perkara yang sama juga disebut oleh Al Imam Ibnu Jaziri dalam Zadir masir dan perkara yang sama juga disebut oleh Alim Ibnu Katsir dalam tafsirnya Menyatakan bahawa Nabi SAW pernah mewasiatkan para sahabat Bahawa ayat ini turun terhadap sesetengah golongan yang akan datang selepas kamu Mereka ini mendustakan kadar Allah SWT Ini golongan dipanggil sebagai Qadariyah Dan disebut juga sebahagian daripada mereka sebagai Murgi'ah Jabariyah dan sebagainya merupakan golongan yang menetapkan Kadar Allah SWT ini sebenarnya tidak ada Segala yang berlaku itu dengan perlakuan mereka sendiri. Bukannya dalam kadar dan kadar Allah SWT kerana Allah tidak menentukan melainkan yang baik. Begitu pula fahaman mereka ini. Dalam satu hadis yang dikemukakan oleh Ibnul Munzir dan Ibn Abi Hatim, Ibn Mardawai, daripada Atak bin Abi Rabah, daripada Ibn Abbas, bahawa Ibn Abbas ini ketika diriwayatkan oleh anaknya sendiri. ya Ibn Abbas ini, Abdullah bin Abbas, ada seorang anak perempuan bernama Lubabah. Lubabah ni seorang perempuan, anak kepada Ibn Abbas. Beliau mengatakan bahawa aku menziarahi bapaku ketika dia sudah buta. Ibn Abbas ni pada hari-hari terakhir dari hidupnya, dia buta. Ini memang berlaku pada banyak ulama-ulama, ahli-ahli ilmu. Sebagai contohnya, mufti Arab Saudi yang terdahulu. Sebagai contohnya, seorang mufasir yang hebat dari Bumi Syam. Namanya Dr. Fadal Hasan Abbas. Juga ditarik oleh Allah penglihatan mereka ini. Allahumma alam. Bangkali terlalu banyak membaca kita pun tidak pasti. Ibn Abbas pada hari-hari akhir umurnya dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia buta itu dibacakan kepada ayatnya, ayat ini kepadanya oleh anak ini, anaknya datang talaki belajar Quran dengan ayat ini. Maka Ibn Abbas boleh sampai kepada ayat ini mengatakan ya bunaya, ma'arifu ashaba hadi al ayat ma kanu bad. Wahai anakku, ayat yang sedang kita bacakan, bincangkan bersama ini, sebenarnya Nabi SAW beritahu aku dahulu. Ayat ini merujuk kepada segolongan manusia yang akan mendustakan kadar Allah SWT. Menolak kadar dan kadar Allah SWT, mereka ini aku tak tahu dah timbul sekarang ke ataupun akan timbul selepas kematianku. Wallahu Wallahu'alam, aku tidak tahu. Dalam satu pandangan yang lain, bila sampai kepada ayat ini, dia telah berkata, La tazuru marufahum, walatusalu alamautahum, in araytani wahid dan minhum, fakatu ainahih bi isbagi hati Dia berkata kepada anak perempuan ini yang melaporkan hadis asar ini daripada beliau, wahai anak perempuanku, wahai lubabah, ketahuilah kamu, golongan ini akan timbul sama ada sekarang atau kedepan. Aku tak tahu, tetapi Nabi pernah nyatakan. Kalaulah kamu berjumpa dengan mereka, wahai anakku. Janganlah engkau menzerahi orang yang sakit di kalangan mereka. Dan janganlah engkau semahyang terhadap orang yang mati di kalangan mereka. Dan kalau engkau bawa datang kepadaku salah seorang daripada mereka ini, akan kucongkilkan matanya. Ini kata Abdullah bin Abbas, sebagai menggambarkan Allah SWT cukup murka kepada golongan yang menceritakan tentang kadar dan kadar Allah SWT dalam keadaan menyesatkan manusia. Menggambarkan soalan, mengapa Allah SWT takdirkan saya lahir dalam keadaan hitam begini? Mengapa Allah takdirkan lahir dia ni dalam keadaan keluarga yang kaya, senang lenang dia? Kenapa saya susah begini? Ini tuan-tuan perempuan muslim-muslimat rahmati dan dikasihi Allah sekalian, dia membawa kepada syirik terhadap Allah SWT. Dengan sebab itu, dalam kita mengubah lagu-lagu, dalam kita menyanyikan lagu-lagu, mendengar lagu-lagu, kadang-kadang merupakan satu perbuatan fasik untuk mengatakan, mempertikaikan kejadian Allah SWT. Untuk apa dilahirkan ke dunia, tidak kuminta cacat begini. Ini sebenarnya perkara yang berkaitan dengan kadar Allah SWT. Dan segala yang Allah jadikan ada kebaikannya, insyaAllah kita akan bincangkan perkara ini dalam kuliah yang akan datang dengan izin Allah SWT. Di samping kita membawakan bayu datah seorang manusia yang hebat. Seorang tabi'in yang terkemuka. Dianggap, Habrun min, min Ahbaril Ummah. Selepas daripada Allah bin Abbas, anak murid kepada Allah bin Abbas, Atak bin Abi Rabah supaya kita kenal kepada personality unggul ini supaya kita dapat mengambil pengajaran dan pengiktibaran mencontohi gaya hidup mereka dan itulah yang bawa kita keselamatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penjelasan terhadap isu qada dan qadar ini musi pandangan-pandangan bernas mereka wallahu alam